Ja, ja, jag tänkte berätta om mina kompisar. Jag har en kompis som bor uppe i Gällivare. Ni ska dessutom få höra min imitation av norrländska, vad detta är unikt. Unikt, ska jag säga. Jo, I alla fall, han var, han var raggare. Och så hade han alla andra raggare i Gällivare. De hade Volvo Amazon eller någon gammal Plymutt eller sånt där. Men han hade en Lloyd Alexander. Och en Lloyd Alexander, det är en bil som är byggd i plywood. Den har en motor som är obetydligt större än en gräsklippares. Och den görs sedan 38 km i timmen ner för nerför back och solen i ryggen. Men han var mycket stolt över sin lojala Alexander. Han sköt mycket om den. Och sen så en kväll på fiket i Gällivare. Det finns bara ett. Där kommer han in och så säger han så här. Tjena grabbar! Det är norrländska. Det hörde ni direkt va? Ja, så just det så, så här. Jag grabbar ska berätta vad jag har med om idag vet du bra man var ute och med lojden, vete. Ute på stora vägen, vete. Stor där som liksom, och juckade lite med han, veta. Lade in ettan, veta. Släppte upp kopplingen, vete. En rivstart, det var 20 meter långa spår efter han, Sen upp, veta i 80-90 knuta, vete. Då, då tänkte jag, nu drömmer jag in tvåan, veta. Ja, så låg man det. Sen hoppade över trean och direkt upp till fyran, veta. Jag låg väl och blåsten en 180-190, veta. Spann som en katt, man kunde knappt höra motorn, vet Så plötsligt såhär, såhär, så här, sviss! Så är ett jävla gult skit som kör förbi, så liksom, jag skymtar förbi bekanten. Tänkte, vad fan är det? Jag, tänkte, jag trampar på bromsen, Han stannar på nio meter, vet och slängde in backen, bättre Släppte upp kopplingen, backa i 120, vet du. Stanna och titta. Ja ah, fan, hela bäghyveln hade gått av, Ja ah, tänkte jag, ah, fan. jag gick av, tror jag. Ska du ha hjälp, skräckade. Ja, utan. Så jag slängde ner den en här boxer-lina, vet Jag fast, sa. Sen så klämde jag fast den i lojden, vet Så tänkte jag, ja. Här behöver man knappt använda ettan. Det är inte så tungt, vet. Jag tar tåan direkt. Nu, upp kommer huvuden. Snyggt och fint, vet Allå, jag tänkte jag, är in med trea vet du. Så jag låg, då, vet Kanske en 100-110. Hundra, så tänk, så börja Känner, Fan, börjar gå lite trött, vet Känner börjar lyckta gummi, vet Så vänder jag om. Då har djävulen fölt ner schaktbladen. Så var det.